Salmul 25. Judecă mă, Doamne, că eu într-un nerăutate am umblat și în Domnul nu nădășduind nu voi slăbi. Cercetează mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchi și inima mea. Că mila Ta este înainte ochilor mei și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea de șertăciuni și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urăd am adunarea celor ce vi și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi într cele nevinovate mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul lauditale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita în bună cuvință casitale Tale și locul locașului slavei Tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu de sânge viața mea, într-o ale căror mâini sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri, iar eu într-o mea am umblat, Izbăvește-mă, Doamne, și mă miluește, căci piciorul meu a stat într-o dreptate, într-o adunăr te voi bine Doamne.